Ismétlés csütörtök 18 óra. A következő egy órában a beszélgető partnerem Bókai Zoltán, a Pécsi Nemzeti Színház zenei vezetője, karmester, mozdony vezető. De ez nekem nagyon tetszik. Hogy lehet ezt a két utat egyszerre bejárni? Szia! Szia! Hosszú sora van ennek, hogy, hogy alakult ez így. Most a kérdés arra vonatkozott, hogy most, hogy hozom össze a jelenben, hogy melyik napon mozdonyvezetek, és melyik nap Aká. farmesterkedem? Akár! Tehát mi, mi, melyik volt előbb? Szimultán. Tehát nagyon egyszerű oka van ennek. Vasutas családból származom. Édesapám és nagyapám mozdonyvezetők voltak. És én, és én úgy nőttem fel, hogy mindig, amikor... Motiválni szeretett volna édesapám, akkor beígért egy, egy mozdonyos utat valahova például akkor elmehettem vele a Balatonra, hogy ilyenek. De nagyon szerettem mozdonyonban lenni, nyilván ott azért sundán-bundán megtanultam vezetni, és elsajátítottam ezt a, ezt a dolgot. Aztán később, ahogy tanultam, akkor nyilván zenét tanultam, mert rájöttek, hogy abszolút hallásom van, és akkor ezt érdemes lenne így kihasználni. Így aztán zenészé váltam elsősorban, és a, a pécsi művészeti elvégzése után, hát akkor nem igen tudtam tovább találni, akkor még itt a kommunizmus volt, úgyhogy öreg gyerek vagyok én még, már, mm -hmm. <gül> és, és akkor viszont apa volt az, aki azt mondta, hogy hát valahol dolgozni kell, mert ugye akkor kommunizmus, annak ki nem dolgozott, az közöszi és kerülőnek tartották. Mm. Igen, úgyhogy el kellett szerződni valahova, és akkor ő engem beírt mozdulművizető gyakornaknak, hogy amíg nem vesznek fel valahova, amíg ja, nem mehetek tovább tanulni, esetleg, addig legyen valami munkám. Aztán persze katonának vittek meg minden, de végül is elvégeztem a képzéseket, és mozdonyvezetővé váltam. Egyetemre pedig 93-ban tudtam menni, ugye emlékszem, 92-93 sinvadult az első. Hát addig rapa már pont nyugdíjas volt talán, így aztán igyekeztem magamat eltartani, és ez úgy nézett ki, hogy akkor... Éjszaka meg hétvégén mozdonyt vezettem, akkor még lüntje csak máv volt, és ezeken a mávos mozdonyokon jártam, és a nappali tagozaton pedig jártam az egyetemre. Tehát éjszaka vezettél mozdonyt, és majd nappal mentél, ez így ez hogy kell elképzelni, vagy tehát azért aludtál valamit? Vagy... Hát, ez nem történet órán például. <gül> Ott nemekül lehetett aludni. Á, á, pont azon az órán. Igazándiból szeretnék először is visszakanyarodni a gyermekkorhoz, viszont... Úgy ugye általában a beszélgetés, hogy a gyermekkor, de mindenek előtt az előző beszélgető partnerem által feltett kérdést tolmácsolom. Ő pap Viktor, hát lábú. Úgyhogy ebből adódott a kérdés. Pap Viktor kérdése feléd a következő. Valaha ő gurattál -e már nagyon magasról? Van-e benned félelem? Tehát van-e tériszonyod? Vagy te simán veszed a, az bugrálást, Én nem vagyok táncos lábú. <gül> uh, ott kezdődik, hogy nem tudok táncolni, <gül> és, és uh, nagyon nagy tisztelője vagyok a művészetének. Táncolni nem tudok, ritmus érzékem, bár szerintem remek, de a mozgásom ehhez valószínűleg, valószínűleg nem alakult ki. Viszont uh, a tériszonyom egyáltalán nincsen. Tehát uh, kiállok háztetőre vagy bárhová, viszont nem ugrálok le. <gül> Tehát Te ezt ott e... vagy, de nem mersz leugrani, vagy nem akarsz? Soha? Nem hát hogyha e, hát olyan mélyre, hogy összetörjem magam nyilván. <s> hát <he encapslakusan> nem úgy. Hát... De hát átmáztam át át az érén meg hát nyilván fölmáztunk teraszokra, és mi egyebek voltunk fiatalok is. Ration통, hogy is. Hogyha be kellett valahova lógni, kollégiumba, vagy ilyenek, Nyilván ezt most manapság már nem e, űzöm. Hogyha le kell ugrani, akkor nem félek, de nyilván nem, úgy, hogy összetörjem magam. Meg nem úgy, mint a Gregó barátunk, aki meg hát, több száz méter magasul ugrándozik ki a repülőkből. Ugrottál ebbe egyébként? Vagy? Nem. Tehát tényleg... nem. Uh -huh. Uh -huh. Bátor vagy, de ez az ugrás. Kiugrom bele szívesen, de egyszerűen nem került rá sor. Akkor szólok neki az érdeketben. Mi ismerjük egymást jó régóta. Én nem tudom, viszont a gyermekkorodat. Milyen fotó, kép, emlék ugrik be. A gyermekkorodból. Melyik a leges-legelső, ami most beugrik? Ami most beugrik, yeah. talán vagyok egy másfél éves, és, és apak, hát akkor inkább kettő, vagy egy vagy kettő karácsonyi kép apa kezében. És mit csináltok? Karácsonyfa mellett alatt? Nézzünk igen, fekete-fehér kép, és nem is színeztem ki direkt. Oké, okay, és nézed a karácsonyfát netán, vagy mit látsz? Nem, ez? nem, nézzünk bele az objektívbe. Akkor ugye nem fotóztunk még állandóan, akkor még filmre fotóztak. Úgyhogy forróni kellett a kockákkal. Igen. Apukádat most többször említed. Anyukát hol van? Anyukám életben van, és Dombóváran él. És hát nem tudom, 85 éves jó egészségnek körben. És akkor, amikor gyermek voltál, együtt voltak? Ő úgynevezett háztartásbeli volt. Ugye akkoriban a, a vasúzás családoknál az ilyen bebetszokás volt, hogy egy mozdonyvezető férj, aki viszonylag sokat van távol, de legalábbis teljesen változó munkabeosztásban dolgozik. Ezért aztán a gyerekeket valakinek el kell látnia. Úgyhogy ő, édesanyám gyakorlatilag otthon volt, és minket nevelt hárvan voltunk testvérek. Fiúk, lányok? majd nővérem és egy húgom. Tartod a kapcsolatot velük? Tartjátok egymással? Természetesen. Természetesen. Nővélem, vasútgépész, mérnök. A Hogan pedig matek fizikatanár. tanár. Wow. De ők, a, ők a reál irányba mentek. Én belőle vett ilyen zenész. Ilyen uh, abszolút kreatív, más irányú kreatív valaki. Matekból milyen voltál? -e? Amíg nem kellett nagyon tanulni, addig jó voltam, tehát logikai volt, Remekek voltak. Hát, Általános iskolában remek voltam a matekból, középiskolában, amikor a művészeti jártam, akkor már nem tartottam olyan fontosnak, hiszen akkor hogy nem elvált egymástól a, a szakmaiság és a közismereti tárgyak. És a művészetiben azóta is ez a ez a bevett szokás, hogy leginkább a szakmával szeretnek foglalkozni a diákok, és a közismeretet próbálják skippelni. Hát én is nyilván így voltam, kicsit lógós is voltam, úgyhogy nem voltam annyira jó matekból. Te lógós? Te nem vagy, nem olyan ember vagy, aki szabálykövető? Azt mondják, hogy nem vagyok annyira szabálykövető. Bárha ránézésre ítélkezik az ember, nem tudom, még hosszú hajad van? Fél hosszú. Félig meddig szabálykövető vagy, de inkább laza. Milyen volt a fizika? A fizikát imádtam mindig. Azt miért? Mert szerintem az a minket körülvevő világ leírása. De jó, Azt hogy szeretem, ezt mondod. Vagyok. De jó, hogy ezt mondod. Te amikor mozdonyt vezetsz, akkor mit látsz? De ezt kiderítjük mindjárt. Szép másztászjon bella Si potrebbe cantarla un milione, un milione di volte basta se già, basta se già, non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di Se bastasse una vera canzone gli altri si potrebbe chiamarla per nome visto che sono in tanti fosse così fosse così non si dovrebbe lot fare per farsi sentire di più secasse a far dare una mano si potrebbe trovarla nel cuore, senza andare lontano, bastasse già. Zoltánnal beszélgetek, aki a Pécsi Nemzeti Színház zenei vezetője, karmester és mozdonyvezető. Néhány perccel ezelőtt ott hagytuk abba, ott álltunk meg, hogy mozdonyt vezetsz. De mit látsz, mit látnak a mozdonyvezetők? Hát ugye van nappali mozdonyvezetés, van éjszakai mozdonyvezetés, van mozdonyvezetés ködben, esőben, hóesésben. Úgyhogy nyilván, ahogy az autót vezetjük, úgy le, úgy nézzük a, a pályát is, a, a vasúti pályát. Van nekem egy, a színházban egy portás kolléga, aki amikor munkat egy előadásra, mert jó izzadtan vezényeltem három órát, és azt mondja, hogy de hát most karnagyul, most mondd meg nekem, miért, hogy tudtad te ezt a két szakmát így kitalálni, egyiknek sincsen semmi értelme. Hogy érted? Hát úgy, hogy, hát nézd, végül is, a zenész az tudja, hogy mit kell játszani, ugye? Meg a színpadon, ott az érdekes, hát elénekti, hát neki egyszer. De, és a vonat meg megy a sinál, hát mit kell ezeket csinálni? Hát csak ja. ott vagy és igen. igen. Tehát ugye a vonat megy a sinál nyilván, de hát az van ennek egy, egy fizikája. És van egy szabályrendszer, amit viszont tényleg követni kell. Tehát az, hogy nem vagyok szabálykövető, ez részben igaz. Uh -huh. Azért, tehát van, vannak szituációk, azért most már nem vagyok gyerekénysen, úgyhogy tudom, hogy mi az a helyzet, amikor a szabályokat azért szobják meg, hogy ezt tudjuk, hogy mit hágunk át, vagy éppen nem hágjuk át. Általában, amit te áthágsz, az így szabadon, nyugodtan, ha most ez szóba került, az mi? Tehát, ami nem érdekel. Érdekel, de azt mondod, hogy ezt szabálytalanul is meg tudom tenni. Hát most, hogyha közlekedsz az autóval, melyek azok a szabályok, amelyeket lazábban veszel? Egy 90-es korlátozás helyett az mész egy ilyen 95-100-a lazán, nem, akkor még nem is gondolkodsz, hogy töngye, okay. hogy túlléptem. Igen. Hm. Hm. Hogyha mondjuk hogy mély 140-nel, akkor meg hogy nincs -e itt a trafipax, de az alatt azért annyira nem. Emberekkel -e... kapcsolatban? Szabályok áthágása. Tehát késsel ilyenekre gondolok. Tudom én a partneredet nem csalod meg, nem csaltad meg soha. Hát, ez szerintem a magánéletet azt nyugodtan elengedhetjük <ből> a kérdésből. <gül> <gül> Oké, értem. Viszont, viszont az, hogy késem ez egy érdekes dolog, ez egy személyiségfejlődés történet nálam, én nagyon késős voltam, manapság azonban az egyik legfontosabb, hogy, hogy pontosan érjek oda. Mindig azt mondom magamnak, hogy pontosság a királyok erénye, és igyekszem nagyon pontosan odaérni sem korábban, sem később. Te kinek dolgozol, azt lehet tudni? Mint mozdul, hogy ez a, a, a, a hungáriánál dolgozom. Ez ugye a MÁV korábbi tehetszállítási üzletága volt még úgy hívták, hogy máv kargó, de ezt a nagy privatizás hullám van 2008-ban eladták, és osztrák tulajdonban került. Ez az ő BB-hez tartozik, uh -huh. így aztán osztrák tulajdonban levő mozdonyokkal járok, nem ezekkel a mávos kék cuccokkal. Azért, amikor azt kérdeztem, hogy mit látsz, mint mozdonyvezető, ott előlülsz, és mondtál több verziót, milyen időjárás, éjszaka a nap. a tehervonatok lassabban mennek, mint a gyors vonatok, logikusan. Nem az van, hogy összemosódik a kép? Tehát nem, össze nem mosódik nyilván. Tehát az előfordulhat, hogy a korlátozott, mert mondjuk köd van, de akkor is van egy olyan 100-150 méter. Ritka a helyzet, amikor lassítani kell, vagy lassítani szabad, vagy egyáltalán lassítunk. ugyanaz a sebességgel mennek a vonatok ködben, mint szép időben. Vannak különböző segédeszközök, amik nyilván a figyelmet, figyelem, hogy mondjam, nem lankadhat, sőt, viszont biztonsági berendezések vannak, hogyha bármi elkerült a figyelmedet, akkor azért ne történjen katasztrófa. Mi van akkor, amikor azt látom, hogy nem látom a fénysorompót, nem működik? Átmegyek autóval, nem tudom, ütköztél már szabad-e erről egyáltalán beszélni? Ugye egyrészt azt mondják, hogy a tervvonat nagyon lassan tud megállni. Hát nézd, hogy milyen van ennek is egy szabályrendszere. Egy vonat Magyarországon általában mondjuk olyan 1500 tonna átlag, de van 3500 tonnás más is. Ennek a vonatnak is olyan fékrendszernek kell legyen, hogy az 1000 méteren belül megállítható legyen mondjuk 100 km/óráról. Ha nem állítható meg 1000 méteren belül, akkor annak a sebessége nem lehet 100 km/óról, csak mondjuk 80. Kiszámolják, van erre egy matek. Az a lényeg, hogy mindenképpen ezer méteren belül meg kell tudni állni. De az az ezer méter azért nagyon sok. Autót nem gázoltam szerencsére. Meg gondolom, állat az hát, állatok, állatok voltak, két-két ember gázolásom is volt baleset. Ezeket sajnos nem lehet elkerülni. Ezt te leled? Azzal a súlyjal? Hangja van. És akkor ilyenkor mindig meg kell állni? Hát gondolom ember közésnek. Hát az igen. természetesen az egyik az ipaleset. Nagy vadnál szintén annak is van egy protokollja, hogy akkor a vadásztársaságot hogy kellett mértesíteni, meg kell nézni, hogy sérült el mozdony, azért egy szarvas nagyon nagy. Uh -huh. És vannak különböző csatlakozók a mozdony elején, oldalán, lépcsők szoktak sérülni. Mennyire veszélyes mozdonyt vezetni? Hát én ezt nem tudom, én nem tartom veszélyesnek. Autót vezetni is veszélyes és mégis beleülsz nap, mint nap, és azt gondolod, hogy figyelek, és nem fog semmi történni. Nyilván nem minden rajtad múlik, de te azért mindent megteszel, főleg, hogyha a gyerekeidet viszed, hogy ne történjen baj. Mekkora különbség a te két munkád között? Most ez egy ilyen naív kérdés. Hát másnak nyilvánvalóan hatalmas a különbség. Én mivel mind a, kettőnek, mind a kettő tudásnak birtokában vagyok, ezért nekem igazából hogy mondjam, mindegyikben otthon vagyok. Volt olyan időszak, ugye én nagyon sokáig csak zenész voltam, miután 93 -94 ben 94-ben felmondtam a nagyon sokáig csak zenész voltam, és nem tudom, már 15 évig voltam, amikor mester a Pécsi Nemzetiben, az Operett Színházban dirigáltam, koncerteket karamellel, Omegával élnek és egyszer csak így eszembe jutott, hogy, hogy hát most miért is nincs -e meg ez a jogosítványom, mert véden elolvastam egy rendeletmódosítást, hogy elévült a régi jogosítványom. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy én ezt most megújítom. És újra levizsgáztam végül is, újra kellett vizsgázni mindenből, majd szerződtem ehhez a céghez, ehhez a teherszállító céghez, ahol bevállalták, hogy úgy közöttem szerződést, hogy részmunkaidős vagyok. Tehát én fele annyit dolgozom nagyjából, mint egy rendes Tudom, ugye több hónapra előre, mikor vannak előadásaim, koncertjeim, és tudom közben a szabad napjaimat. Most gyakorlatilag a szabad áldozok be 6-7 alkalmat, amikor elmegyek mazdonyt vezetni, és ez nekem olyan a kikapcsolódás, mint hogyha elmennék pecázni, és ott nem be, hogy <gül> De, vagy, vagy megint nevetek. Annyi minden eszembe, hogy egyébként én úgy képzelem ezt, a, hogy beúrak, beugrós vagy a cégnél, hogy mondjuk éppen vezényelsz, karmester két csúnyán fogalmazva, és hoppá, kicsit elmegynék pienni, mozdonyt vezetni, vagy fordítva megáll a vonat ott, ahol, és akkor beugrasz a színházba. É, nyilván volt olyan, hogy összecsúszott a kettő, mm. de azért hóna... több hónapra előre le van ez zsírozva, hogy, hogy melyik napon mit csinálok, és naptárban van írva. Természetesen. Melyiket szereted jobban? Nem tudom megmondani, mindegyiket szeretem. Ha most fel kellene áldoznod valamelyiket? Melyik lenne az? Nem tudok rá válaszolni. Nem tudok rá válaszolni. Különböző társadalmi megbecsülései vannak a dolognak, különböző anyagi vonzata van a dolognak. Nyilván vannak koncertek, amelyek mondjuk jól fizetnek, vannak nagyon szép munkák a színházban, amelyeket nagyon szeretek csinálni. Ugyanakkor egy mozdulóim azért jókeres. Tehát, és én hiába részmunkaidőben dolgozom, azért az is meglátszik a számlán. Aha. Úgyhogy tehát anyagi szempontból sem tudok dönteni. Mind a szeretem, mind a kettőt tekintem. Nem, nem tudok, mondani. Tehát ha meg egészséges vagyok, addig szeretem csinálni mindkettőt. Ez egy nagyon tisztességes válaszot. Át kellene ugrani, be kellene ugrania a színházba egy pillanat. Fáradtnak tűz, mintha nem a régi volna hol van a tűz? Hova lett a mindig sová régi láz Az a régi égi láz Amivel beléptél és megszerettelek Nagy utazás Azt mondtad, hogy ez az élet és nem halunk meg Az ember soha el nem téved élet a bizonyos égi láz Tőled kaptam, majd meghaltam Majd elég én. Mi legyek most nélküle? Hová megyek egy nélküle? Te meg csak üsz fáradtnak tűz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 Ígéret szerint Nagy lesz az út De mi ugye még se várunk A vonatunk Ne kilódul újra szágút Régi Hogyha az a régi láz Tőled kaptam Majd meghaltam Bonatú, az éjszaka, az éjszaka, a puha testi éjszaka, Bonatú, katogozaja, mint régió, barátok. Majd úgy fogad, majd úgy fogad. Utazás, az az életű, azt mondod, hát megint megyünk. Nagy utazás az életű. Elindulunk, elindulunk. Az ébe a vonatunk És az éjszaka, az éjszaka, a puha testünk. A beszélgető partnerem ebben az órában a Pécsi Nemzeti Színház zenei vezetője karmestere aki mozdonyt is vezet. Néhány gondolatot megkaptunk tőled a mozdonyvezetéssel kapcsolatosan, most vezessünk be a színházba. vezes minket be oda, kérlek, ahol te vagy. Eszembe jut a portás kolléga kérdése, hogy miért kell lesz oda, meg ide, meg miért kell lesz te oda, miért kell karmester, akkor most ezt válaszoljuk meg, kérlek, ezt a kérdést, mert szerintem sokakban felmerül, mi csinál az ott? Te mit csinálsz? Hát ez két különböző funkció, ugye úgy vezetted be a személyemet, hogy zenei vezetője és karbástere a Pécsi színháznak. Az, hogy zenei vezetője vagyok a pécsi nőtti színháznak, ez azt jelenti, hogy részt veszek a darabok előkészítésében, betonításában azokat, gyakorlatilag azokat a zenéket, amelyek oda vannak írva, vagy akár írok bele zenét, hogyha ez egy pró prózai előadás, vagy az akusztikáját találom ki, hogy akkor ott hogy a hátul egy egy konflist. Nem látom a szituációban, de mondjuk hátul elmegy, hogy legyen filmszerű, szólaljon meg ez a zene, legyen ez az előadás olyan, mint hogyha egy filmet néznék, szólaljon meg ez a zene hátulról, legyen bal fölülről, egy, tudom én, ahogy jön be a köd, és aztán az a köd elmegy, akkor legyen ott egy kis szélzúgás. Tehát van, van ilyen része is. Vannak természetesen muzikelek, operettek, operák, amelyeket be kell tanítani, illeszteni kell a, a darabhoz. Operából például most belefutottam egy ilyenben, remek előadás született, Erkel bang -Bahn. Ugye ez egy három és fél órás opera alapértelmezetten, sőt még annál is több, de mostanában játszanak, az mondjuk egy ilyen három óra. Az volt a megrendelés, hogy ebből készítsünk egy 70-75 perces verziót egy felvonásból, hmm. hogy benne legyen az egész történet. Ja. És a katona József szövegkönyve alapján indult el a munka, aztán, aztán az Erkel Bánkbán szövegkönyvével összevetve, és ott úgy jött a rendezvé, hogy ő összehúzta gyakorlatilag a mandatokat, és akár oldalakat hagyott ki, ami nem volt olyan fontos a cselekmény szempontjából, és azt mondta, hogy akkor ezt szeretném, ezt szeretném zenében. Csak hát a zenében nem lehet úgy vágni, hogy egyik árjából átugrasz a másikba, és aztán utána a másikból még egy, még egy sort. Úgyhogy ez egy nagyon komoly munka volt, és nagyon, nagyon szép előadás született. Ez például egy, egy tipikus olyan zenévezetői munka, amikor át kell valamit dolgozni egy cél érdekében. ugyanakkor erkezzenie ne szenvedjen kárt. Mutassuk meg a gyerekeknek, ez egy beavató színházi opera előadás volt, mutassuk meg a gyerekeknek, hogy milyen egy opera, de le legyen túl hosszú, ugyanakkor, hogyha valaki bejön és nem akarja elolvasni az Erke Bank, Bank érettségi előtt, akkor valamiféle képet kapja róla, meg egyáltalán azért... Ugye miért csinálunk színházat? Gondolkodtassunk el, ismertessünk meg műveket, tehát ez is egy ilyen fontos lépcső volt. Tehát ez egy zenei vezetői munka. Most az, hogy utána ezt a kottát mondjuk elkészítem a zenekaromnak, ugye oldalom az első hegedűsnek, második hegedűsnek, a kürtösnek, az hoboistánnak, és így tovább egy szinfónikus zenekart elképzelsz magad előtt, akkor innentől kezdve ezt össze kell fogni, ezeknek a tempóját meg kell mutatni, hogy ezt milyen tempóban játsszuk. Ők látnak maguk előtt egy sort, a saját sorukat, a saját szólamokat. Ők ezt eljátszák abban a tempóban, abban a karakterben, ahogy az instrukciók alapján ott távol elolvassák, és amit mutatok nekik. Én pedig a partitúrában látom az összes szólamot és látom, hogy kinek segítsek a belépésnél, mondjuk 56 ütem szünete volt a kürtösnek, akkor azért lehet, hogy ő elszámolta magát, és beszél, beszél az 54-nél, úgyhogy ő már korábban figyel, és néz rám, és lesz egy szemkontaktus, és mutatom neki, hogy most jössz. Nem mindegy, hogy hogy mutatom ezt, milyen karakterrel száll be ebbe, ez egy finom hang legyen, egy keményebb hangindítást legyen, és itt tovább. Tehát nem csak tempót, hanem karaktereket is mutatsz. Ugyanakkor nem csak a zenekarral foglalkozol, mint egy szinfonikus zenekari karmester, hanem a színpadon vannak ugye szólisták. Ott vannak táncosok, és, és van, egy, van egy énekar, akiket össze kell fogni. Ők nem látják egymást. A színpadon vannak a szólisták, és egy emelettel lejjebb a zenekari van a a szimfonikus zenekar. Nem látják, és alig hallják egymást. Én a kettő között állok, és látom mindkettőt, és mindkettőt kell irányítanom gyakorlatilag. Ez a, ez a karmester része. Az zenei vezető pedig az, amikor létrehozol egy darabot. Mennyi az az embermennyiség, akik Kell együtt Ugye attól függ, hogy milyen darabot Persze. vezényleg, most éppen kurtvel koldus Kordus darabját játszok, itt 14 ember van az árokban, de ez egy pici zenekar. Uh -huh. Hogyha operettet vezényleg, akkor azért az, vagy a musikát, az ilyen 30-35 fő körül van. Hogy a, a, a Musikálnél van egy rock szekció, tehát van ugye egy dobos, egy basszusgitáros, egy gitáros, egy zongorista, vagy akár kettő, és van hozzá egy szimfonikus zenekar. Tulajdonképpen ez tulajdonképpen egy, ez egy ilyen crossover. Ez a verzió, ez a zenekar. A, az operett az pedig teljesen szimfonikus zenekar csak. Ugye az operett az gyakorlatilag a kis opera, egy ilyen műfaj. Látosabb verzió. Hát annyiban látosabb, hogy nem végig komponált, hanem vannak benne prózai betétek, vannak betétdalok, és a felvonások végén a finálék vannak operai módon megkomponálva. Tehát a finálé mindig, ahol a konfliktus van, ahol összeveszik, ahol kibékül, ahol kiderülnek a dolgok, azok vannak zenével elmondva. Ilyen, ez a az csajátossága. Teljesen beléd értem magam, most megmondom őszintén, ott próbáltam lenni, ahol te vagy, de ott is, ahol mondjuk kintesz, hogy na most léppi be, és én mondtad, hogy na, akkor most az illető itt lép, kicsit később lép, elnézte, de azt honnan tudja mondjuk bármelyik zenész is, hogy az neki szól? Mert ugye kívülről, téged hátulról lehet látni, kívülről csak annyi látszik, hogy meg vagy nőrülve a karmester. Türínt, türínt, türínt. Ezért tette fel ezt a kérdést, gondolom a portás úrű ember is, vagy hogy nem tudom. Aha. Hát én ugye szembe vagyok az enészeimmel. Ők nézik a, nézik a kottát, és a kontotartó pedig úgy van beállítva, hogy periférikus látással folyamatosan láttak engem ők nézik a kottát, és közben látnak engem hadonászni, vagy uh -huh. mondjam neked igen. szépen. Igen, hát hátulról mi ezt látjuk. Igen, igen, igen. És hogyha van egy fontos belépés, vagy egy, egy olyan, amikor esetleg bizonytalan, vagy hosszú idő után lépne be, akkor előtte mindig összenézünk. Egy, nem is kell, hogy találkozzon a tekintetünk, én ránézek, és abban a pillanatban, hogy ő emeli a tekintetét, uh -huh. akkor már látom, hogy figyelj, most már be fog lépni. Tehát Ugyanakkor... A színpadot is irányítani kell, akik, hát, főleg többen énekelnek együtt, a, a kúrust vezetni kell. Egy olyan kórus, aki, aki mondjuk ott vannak a színpadon, a mondjuk, nem is mondtam, nagy kórust. Ők énekelnek. Hallották, hogy hol szó, milyen hang nemben szól a zene. Amikor elkezdenek énekelni, ők csak magukat hallják. Nem, nem fogják maguk alatt hallani a zenekart. Legfélebb akkor, amikor szünet van, vagy amikor levegőt vesznek. Tehát nyilván nem fognak elcsúszni, nem fognak hamisan énekelni, de a tempót, hogy hogy énekeljenek, az csak tőlem veszik. Hogy mikor lépnek be, tőlem veszik. A karakter tőlem veszik. Tehát, össze kell fogni, irányítani kell. Ugyanakkor, hogy milyen érdekes dolog ez. Tehát elkezdődjük egy előadás 7 órakor. És hogyha végig zene szól, végig élő zene szól, egy előadáson keresztül volt, most nem tudom ismered -e, de a Chicago című I filmet nyilván ismered. Igen. Hát ennek megcsináltuk a, a színpadi verzióját, ugyanazok a zenék halatban hangzottak el, magyarul Pécsi ment. Ez az előadás szünettel együtt 2 óra 38 perc volt. Mm -hmm. És mindig nézték a zenészeim, és írták be, hogy most akkor 21 úr 38-kor mentél ki, 37-kor volt vége. <gül> És ilyen, ilyen egy-két perces különbségekkel vannak vége az előadásoknak. Miközben tulajdonképpen nem mind képzelét játszunk, minden úgy, hanem, hanem a tempókat meg kell adni. Ez érdekes. Ez is, ez is egy feladat, hiszen a táncok, hogy Pap Viktorra utaljak, a táncok úgy vannak elkészítve, ahogy ezt az elején megmutattam nekik, hogy ez lesz a tempó. adott nekik egy egy, egy BPM számot, vagy adok egy felvételt, ami azt mondom, hogy na ez nekem tetszik, akkor erre gyakorolhatnak. Vagy az ongoristának megmondom, aki ott dolgozik velük, akkor repetítódnak, hogy ez milyen tempóban gyakorolja velük. Erre készül a koreográfia. Ha én ezt lassabban vezénlem, akkor az emelés, vagy feldobja a lábát, és lassan csinálom, akkor meg kell állni a levegőben, hogy akkor én le, amikor én oda érek a zenével. Elfeledtem, annyira beleértem magam ebben az egészben, hogy elfelejtettem, hogy Kettő feladat van a beszélgetésünk végén. Az egyik az az, hogy, mint hogy te is kaptál a Fiktortól a kérdést, te is majd feltehetsz, nem most, majd a beszélgetésünk végén feltehetsz, uh -huh. megkérlek rá, hogy tegyél fel egy kérdést a következő beszélgető partneremnek, akit soha nem tudunk, hogy ki most sem. És egy másik feladat pedig a következő, ezt is majd a beszélgetésünk végén, de már most, hát ha eszedbe jut. Egy kérdés, amit soha nem tettek fel neked, de ma csak a beszélgetésünk végén. Te amikor kívülről látsz egy darabot, tehát látsz egy másik kollégát, aki karmester nem hozzám vezető karmester, öt te kostogatod magadban? A darab közben? Vagy hogy odafigyelsz a darabra, vagy hogy figyel, nem tudsz elvonatkoztatni, vagy el tudsz? Nem lehet elvonatkoztatni. Mm -hmm. Ha koncertet nézek, akkor természetesen figyelem a zenészeket, figyelem a karmestert, vagy nyilván szakmai szempontból te és hallgat egy egy podcastot akkor hallgatod, hogy hogy kérdezed, hogy van megvágva, hogy rakta össze, Tehát egyszerűen az ember a saját mondjam, foglalkozás körében nem tud teljesen kilépni. Én nekem legalábbis nem sikerült, Hát, hogyha fölülök egy intercity és elmegyek Budapestről, akkor pontos, pontosan tudom, hogy most akkor ezt a lassújárat itt betartotta, ez most csúnyán állt meg. Elindulunk, és öt percban megmondom, hogy valószínűleg 20 perc később fogunk odaírni. Mm -hmm. Tehát, hogy mondjam, ugyanígy nyilván a a művész kollégákat is figyelem. Hogyha prózai előadást nézek, akkor egyre könnyebb a, a helyzetem. Ott is a kollégákat nézem, de kevésbé, kevésbé nézem szakmai szemmel. Tehát ott, ott azért jobban bele tudok feledkezni a dologban, Hát, hogy mondjam, zenés előadásokon, koncerteken egyel nehezebb belefeledkeznem, mert ott, ott nyilván nézem, hogy a kollégák hogy dolgoznak. Hogyha valami nem sikerül a kollégáknak, akkor szoktam rajta mosolyogni, hogy na hát nekik se könnyű, de, de nagyon nagy megbecsüléssel tekintek nyilván a kollégákra. Volt már, hogy oda mentél a darab után, és mondtad, hogy gratuláltál, mondtad, hogy ezt úgy csináltam volna én, így, vagy, vagy ezt hát megbeszéltek a, a... amúgy is a kávézóban, vagy vagy ezt hogy kell elképzelni? Hát attól függ. Színház előadások után azért nyilván gratulálunk egymásnak, te szívből ne. Hogyne, uh -huh. hogyne. Hatal hatalmas munka van benne. Tehát itt számomra legalábbis nagyon idegen az, hogy, hogy valakit ne becsüljünk meg. Vagy. Hogyha nagyon nem tetszett egy darab, akkor, akkor mondjuk nem megyek oda, és nem gratulálok, de nem, uh -huh. nem mondok semmit, nem akarom mindőtt lehúzni. Nekem nem tetszett, ez egy szubjektív szakva. Nagyon fontos volt egyébként, hogy a mozdonyvezetésnél, hogy visszavettem mozdulműt vezetni, hogy legyen egy olyan objektív dolog a kezemben, ami, tehát hogy mondjam, Odaért a vonat A-ból B-be? Igen. Odaért a 600 méteres konténervonatoddal? Igen. Összetörtél valamit? Nem. Köszönjük szépen, jó pihenést kívánok. Ellenben a, ellenben a művészet, Igen. az nem ilyen, hiszen, hiszen teljesen szubjektív. Az, hogy te hogy ítéled meg az én munkámat, vagy éppen az, aki döntési helyzetben van. Ugye, én most lenne vezető vagyok. Van még vissza egy év ebből a mondátunkból utána pályázni kell, vagy, vagy nem lehet tudni, hogy ki, a, ki lesz a színház igazgatója. tudunk -e együtt dolgozni? Uh -huh. Ugye a, a felső vezetés az mindig, hogy mondjam, együtt, együtt jön, együtt megy uh -huh. általában. Úgyhogy nem lehet tudni, hogy mi következik. Nekem ezért is nagyon fontos meg, hogy a véleményem szabad maradjon. Tehát, hogyha, hogyha van mondjuk egy rendező, aki azt mondja, hogy ő ide ilyen zenét kér, vagy ezt a zenét, ezt így csináljam hogyha a zeneileg nekem nem fér bele, és az a dolgom, hogy azt mondjam neki, hogy ez így nem jó, de ha én mondjuk féltem az állásomat, akkor, akkor ez a véleményszabadság, meg ez a döntési helyzet, ez csorbát szenved. Így viszont nem, mert bármikor el tudok érni, mozdul én fizetni remekül. Úgyhogy én nyugodtam meg, mert nem mondom én mit gondolok. És nemzeti Színház zenei vezetőjével, karmesterével Bókai Zoltánnal beszélgetek, aki mozdonyt is vezet, ez többször szóba került. Engem az nagyon érdekelne, hogy együtt belét hogy a gyerekkorodból hozott mozdonyvezetés volt-e könnyebb, vagy aztán a főiskolán megszerzett tudás, amely elvitt abba az irányba, hogy te most karmester is vagy. Melyik könnyebb? vagy melyik volt könnyű. Tehát azt mondhatjuk, hogy a kis jön a karmester és a mozdonyvezetés is? A zenészség maga, hát nyilván ennek van egy folyamata, hiszen egy hat éves korom óta tanulok zenét, és végig kell járni nyilván a, a képzést. Ugyanúgy végig kell járni egy motorvezető képzést is, abból is le kell vizsgázni, ott is vannak nehéz pillanatok. De onnantól kezdve, hogy ezeket a kompetenciákat elsajátítottad, de onnantól kezdve nekem, nekem mindegyik könnyű, és mindegyiket szeretem, és szeretem magam továbbképezni főleg. Úgy, ha tudja, gondolkodhatsz rajta, hogy mivel tudom magad továbbképezni, más is nekem megyek? Hát például másfajta infrastruktúrákon, más vonalakon járhatok. Vagy nem csak villamos mozdonyon járok, BB-feliratúan, villanymozdonyon, hanem, hanem mondjuk megyek dízelmozdonyokon, mellékvonalakon, amik nagyon romantikusak számomra például. Uh -huh. Mindjárt a, fejed, jár a fejed gondolkodsz, amikor vezetsz mozdonyt? Ö, hát nyilván, nyilván, ahogy te autót vezetsz. Tehát mondjuk legritkább esetben gondolkodom színház szakmai, vagy zenei szakmai dolgokon Tehát ott lekapcsolsz. Mozdonyom. Ott le? Arról. Ott le? És nem is szeretem összekeverni. És amikor karmester vagy, akkor, akkor eszedbe tud, van rés a pajzsona az agyban, az emberi agyban neked. Hogy ott akkor kigondolkodsz, vagy ott oda kell teljes mértékben tenni magad, és koncentrálni kell. Hát ez, ez csak arra. két külön üzemmód. Ez két okay. külön üzemmód. És abban a pillanatban, hogy vezetek, és felhív a, a X kollégám, hogy mikor tudunk próbálni, lehet, hogy ilyen egyszerű kérdést meg tudok válaszolni. De, de nem szeretem összekeverni. Kérdés a következő. érzed -e magad néha őrültnek? Most a szó jó értelmében. Nekem kívülről te egy ilyen jó értelemben vett, totál elvont valaki vagy. Te, te mennyire tartod -e ugyanígy kicsit, vagy nagyon őrültnek? Vagy mondták ezt már? Rád? Zoli te, na, vagy százas? Hát. Ezt jó értelemben mondják, biztos mondják, de én ezt így nem, nem fogom fel, vagy nem gondolkodom. <gül> én én teljesen, teljesen normálisanak érzem magam. Na. Tehát amikor, amikor mozdonyt vezetek, akkor, akkor én százszázalékosan osan mozdonyvezető vagyok, és nagyon tisztelem a mozdonyvezető kollégákat, és beszélgetek velük a mozdonyról. Hogyha, vagy, a, vagy a vasutas szakmáról, vagy, vagy bármiről. Van, akivel lehet beszélni színházakról, filmekről, könyvekről, és közben vasutas. Számtalan szóra előfordul ugyanakkor, hogy mondjuk utazom az Intercity-n, jövök haza valahonnan, ugye? És szóba egyedem valakivel, aki, aki ismer, és én meg nem tudom hova tenni hogy most őtől a színházból ismerem, vagy, vagy, vagy ő esetleg egy vasutas, és akkor úgy kell terelni a beszélgetést, hogy, hogy mi az, ami neki leginkább fekszik, mi az, amiben ő otthon van. Nagyon érdekes, mert nem, nem tudom az egyiket úgy összekeverni a másikkal, hogy meg, persze megismerek közeli, hogy ágokat, de hogyha ismered ezt a szituációt, amikor alig ismersz, vagy kevés ismersz valakit, azt megismered, abban a közegben, ahol először találkoztál vele, vagy ahol, ahonnan ismered. Mindig Igen, a spár spárban ő az eladó, de hogyha legközelebb találkozol vele egy, egy moziban, akkor nem biztos, hogy rájössz, hogy az ő. Igen, nem tudtál hirtelen, hova tenni, értem. Igen, így van, így van. Nekem rengeteg ilyen van, mert, mert keverednek a... Hát, szerintem mindannyiunk elmutatja ezt magára. Akkor jó, no, hát, hát, hát, Akkor nem vagy annyira őrült. Szerintem nem vagyok. Ér. Nem tudja, nem feletted el, mi az a kérdés, amit feltennél magadnak? Nagyon jó lett volna, ha már valaha egyszer felteszik valamikor az életed során. Mit kérdezné magadtól? Illetve majd a következő beszélgető partneremhez is intéz egy kérdést. Ezt hamarosan bekövetkezhet. Szóval most turkálok egy picit a magánéletedben. Van családod? Elbírja viselni, ha van ezt a mindenféle munkaűzésed? Van családom. Összesen három gyermekem van, kettő az első házasságból is egy a a másodikból. Ugye elég széles spektrum van, tehát 27 éves az első, és 10 éves a, uh -huh. a legkisebb gyermek. És nagyon örülök neki, hogy, hogy van ez a 10 éves gyermek, mert ővel ugye iskolába kell járni, tanulni uh -huh. kell, és hát fiatalon tartja az embert, uh -huh. hogyha véletlenül a, a sok tanulás és produkciók létrehozása nem tartana frissen. Bocsát, ő fiú vagy lány? De a 10 éves? Kislány. Lány. lány. Mi lesz belőle? mozdonyvezető, kalauz vagy karmester? Vagy teljesen meg. Hát, <gül> Mit mond de, ő? Nyilván még, ne, nyilván még nem lehet tudni, mindig mást uh -huh, mert Az Zongorázik és fúgolázik, illetve hát iskolába jár. Érzéke Tudom, van hozzá a zenéhez? Van, igen. Abszolút jó hallás minden? Jó hallás van, és, és nagyon muzikális, uh -huh. hogy aztán zenész lesz, e vagy sem, az, az már meg. De mit le, szeretnél? Mi? Tehát simán hagyod a döntésben, kicsit ha persze a Hát, hogy mondjam, azt nem hagyom, hogy lustaságból ne tanuljon, vagy ne haladjon a, a dologgal, de hogy aztán mindezve öle megleglátjuk. Te segíted a zenei képzésben? Nem akarok beleszólni abban, hogy tanítja a tanárnő, azonban azt, hogy azt hogy tanulja meg otthon, hogy hogy gyakorol, abban természetesen. Segítesz, ott vagy. Anyukája, ha szabad róla kérdezni, ő is zenész? Ő szívművész. Színűlegi a Katalin. Ő a Stubendek igen, igen, aki Aha. nem tudná. Gondolom, sokan ismerik Pécsent, és talán Magyarországon is. Megfértek ti így legalábbis egy zenei téren? Mert azért valahol hasonló, egy helyen vagytok fizikálisan legalábbis. Mennyire van ott bent nektek? Tehát köszöntök ott bent, megölelhetitek ott egymást? Két vagy lányotok is bejár oda, és szívesen fogadja, lát, néz titeket, hallgat, stb. stb. Ez így, ahogy mondod. Tehát teljesen normálisan élünk ott is. Nyilván, uh -huh. hogyha visszatom van valami konfliktus, akkor azt ne lépj be korábban, ne siess, mondd ki a szöveggel, Nem tudom, én azt neki ugyanúgy mondom, mint bárki másnak. Hiszen... És ebből nincs probléma otthon, mondjuk, hogy nincs. Nincs, nincs, de hogy Mert ez szerintem nagyon dehogyis, fontos. De hogy is. Ráadásul itthon keveset beszélünk a szakmáról. Tehát Az van. Egy, van egy teljesen más, más életünk. Egyébként a kislány meg hát sokszor van bent, hiszen van olyan, hogy nem tud kivel lenni itthon, akkor az iskolából bejön, leül az öltözőben, vagy, vagy az én irodámban, és akkor ott tanul, ott van egy zongora, ott tud gyakorolni, hiszen ugye ez a, ez a munkabeosztás, ez úgy néz ki, hogy próbálunk tíztől kettőig, mm -hmm. délelőtt, az a felkészülési időszak, és a délutáni próba, az pedig 18 órától 21 vagy 22-ig tart, hogyha nincs előadás, hogyha van előadás, akkor meg bevegyünk 18 órára, és 19-kor elkezdjük az előadást, és veszényleg mondjuk fél, tíze, fél tízig. tízig mikor kicsit van. erős élete van akkor most ilyen tekintetben. Élvezi ezt? Hát persze, persze. Van, vannak barátaik, akik, akiket nem is babysitternek hívnék, hanem, hanem segítségnek. Nyilván vannak nagyobb testvérek, akik megoldják azt, hogy én még mondjuk haza tudom hozni őt az iskolából 17 órakor, de 18-kor be kell menni a színházba, tehát találkoztunk egy órát. Másnap reggel fogunk legközelebb találkozni. Tehát az a, az a klasszikus otthonlevős, este, esti megnyugvás, gyakorlás, tanulás, vagy együtt vacsorázás, fürdés, lefekvés, ez nálunk nagyon sokszor hiányzik. Mm -hmm. És neked is hiányzik személy szerint? Hát persze, de hát amikor az emberre indul dolgozni, akkor tudja, hogy most ez, ez van. És rábízod valakire a gyermeket, és ez találkozunk. Ez um... van. Úgy érzem, hogy úgy érzékeltem, hogy a karmesteri munkádról, nem tudom ezt szépen fogalmazom-e, nagyon nagy elánnal és részletekbe menően, nem a mozdonyvezetéshez hasonlítom, csak mondom, beszéltél, hmm. tehát ezt te nagyon élvezed. Mozdonyvezetést is, úgy érzem, de ott, ott dolgozni nagyon szerethetsz. Én így éreztem. No, te mit kérdeznél magattól? <gül> Pas. Nem? Pasz. Semmi? Nem volt olyan de soha, de, de, hogy, hogy föltették? De, de jól volna valaki megkérdezi végre azt? Nem? Semmi? Vagy akkor egy válasz, amit nagyon szeretnél elmondani. Nem tudom, de ez egy nagyon jó kérdés. Gondolkodjak rajta? Vagy de, Igen, el? ne engedjük el. Nem, nem, nem. Jó megdolgoztatlak. Igen, igen, igen, igen. Nem mindenki tud egyébként így válaszolni, vagy erre így hirtelennyében válaszolni próbálok még egyet segíteni esetleg, ami most eszembe jut. Tehát volt egy olyan szituáció az életedben, amit úgy mondjuk gyerekként, nem hallgatnak meg a felnőttek, most csak mondok valamit, hátházszadbőt közben valami, és te elszeretted volna mondani azt a történetet, akár jó, akár nem, és még mindig semmi, nem? És ott a, jöttek a felnőttek, és te ugye el akartad volna mondani, hogy igazából a Marci mondta, hogy ugorjunk be. Te nem is ugrottál végül be. Mit tudom én? Igen, de ilyenek azért nincsenek, mert én vagy, vagy elmondtam, annak elére, hogy nem voltak rá kíváncsiak. Jó, vagy kész. Te, Igen. Vagy teljes, te, hogyha teljesen besültem ezzel a mutatványjal, akkor elengedtem. És nem is akarok rá emlékezni, mert fájdalmas. Úgyhogy, nem, nem tudok elvárszolni neked. Teljesen jó, megadtad a választ, tehát mindig el tudtad mondani, jó. Az utolsó az, hogy te mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Nem tudom ki ő. Mi a kérdésen, Van-e? Bármi. Ha tehetné, akkor mennyi időt tölted -e egy évben utalással? És közben esetleg vezénnyel is. Nagyon szépen köszönöm Zoli a beszélgetést. Remélem, hogy láthatlak hamarosan egyszer csak élőben és a munkádat megnézhetem. Hát a vonatom mellé nem lehet ülni, gondolom, hogy volt, volt már felesége, elvittem persze, meg hát volt, volt velem kollégám. Uh -huh. Én azért én jobban szeretek egyedül lenni. Nem kérdezek, csöndbe leszek, jó? Igérem, Nézem az Na, utat. Van, hogy önnek hozzám tanulók is időnként, nekik is elmondom, hogy én természetesen segítek bármikben, de azért vagyok itt a mozdonyon, mert itt nem kell emberekkel foglalkozni. Itt Aha. csak magammal foglalkozhatom és a, és a munkámmal. Miközben ugye a másik oldalon viszont a színházban viszont emberekkel dolgozol. Ez, ez, ez így, ezért is pihenés. Hogyha látni akarsz, akkor Pécsi devezetiben vezényleg most máshol nem. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Zoli, Bókai Zoltán. Kívánom, hogy mind a két munkádban továbbra is úgy teljesíts, ahogy belőled kijön, az az érzésből. Én úgy éreztem, hogy ez mind a kettőre igaz volt. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Minden jót Varga, Zoli. Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek?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 Oh cool.